Say love city. Sema och Fatma, vad händer? Chilla, chälla. Ja, samma här alltså. Lyssna, alltså, när vi började med den här grejen... Uh. <laughs> <laughs> vad var det du vill säga? Vad? Nej, nej, nej. Alltså, jag trodde det skulle bli sån här rolig grej. Vi skulle, vi, skulle, vi skulle banda och du vet, bygga upp våra vänskap och bli starka och grejen. Okej, okay, okej. Okay. Chilla. <laughs> Hon bara <börjar> säga... <laughs> Ja. Nej, men sanningen, det slutar med att jag känner mig, jag känner mig som en fånge i Gaddafi och i Sajsa Forkis fängelse. Vad skriver jag på Gaddafi för? Det här är tjovt, <laughs> men man har sagt att det är du. Ja, det är jag. Du <laughs> gjorde sig, det för ja, han själv, sanningen. <laughs> ja där. Ja, men lyssna, det finns vissa grejer vi måste ta upp. I det här, i det här lilla avsiteten, då, då är det vissa saker vi ska, vi ska ta upp. Precis. Vad är det vi ska ta upp? Är tjejer och Ja, det var det vi skulle ta upp idag va? Ja, enligt Fatma så är ju alla orrar. Alltså killar, jag tror aldrig det finns lite, inte, inte bara det. Vänta, vad skulle vi med ta upp? Är alla, alla killar? Är Nej, är alla otrogna? Ja, alltså killar och tjejer, är det bara killar? Nej, jag tror det finns Och skillnaden mellan de här. Alltså killar som är otrogen, tjejer som är otrogen. Vet det är. Och sen då, vi måste snacka om sanningen, tjejer som skaffar killar. Och blir weekend och killar som skaffar tjej. Och uh, vi vet inte exakt hur de blir. Men jag antar att de också blir lite wicked. Uh, inte lika mycket som tjejer alltså. Nej, nej, nej. Jag tror inte heller. Tjejer, det, vi men... tar ett steg längre. Ska vi gå tillbaka, men till det ja, men gå tillbaka till det där vi snackade om innan? Vad var det? Är killar orrar, tjejer orrar, whatever. Alltså jag, jag tror inte att alla tjejer är orrar. Men jag tror att de flesta är smyg Vi vi säger öppna, det vet vi redan. Men... Alltså heller öppen än smygorre på riktigt. Ja, det var det du Alltså, det... Folk säger ju, alla tjejer och orror. Alltså, det, det jag tror det finns lite orror i alla. Ja, det, det, det handlar om. om hur man kontrollerar och så. Så, så på något sätt så är alla det på, med en viss mängd. Grejerna är vi ändå människor, förstår du? Alla får apps. Men vissa av i den Men vissa de håller i mot... Det handlar om kontrollera förstår du? <laughs> Ah, det är konsumt, det eller är bara det är inte det va? Det är det som är frågan. <laughs> men vi har alltid sagt, hälften som är öppen och orre är någon som är smygorre. Ah, oh. Men, jo, men det, är det. ni säger så nu, sen när vi ser en riktig orre vi ser om man kan inte smyga med sitt orreri, så alltså det överdriver. Ja, alltså va, det, varför, ska, varför ska man vara öppen förstår du? Det är hennes business, låt det vara. Vad ska man vara mitt på dansgolvet och på benen? Men det jag menar är till exempel, vissa är till och med så här till och med sina egna tjejkompisar de, de är så här, ah, ja men berättar inte allting de har gjort, förstår du? Det där tycker jag är smygårig på helt nivå. Ja men där är, det, det där är vänskap man ska kunna säga vad man har gjort. Okay, du, en, ja, varför ska man gå in på detaljer? En del de vill veta färgen på dina trosor. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hav>, vad vad har du för sig? Nej men alltså <laughs> förstår du, en del grejer är onödiga men det är klart man ska berätta lite. Men ja det där, det där är, det där är inte du där är inte smygård, det där är bara en vän som inte sina vänner jag skulle Ja faningen. Nej, jag vänner. Jag, oh, <laughs> Nej, jag, vet jag ser helt öppen och smygår på riktigt. Och jag ser inte öppen som ska balla på gatan, Ni fattar vad jag menar. Hon ska uppe på hon Moral vet fant du upp min mamma sa. <laughs> <laughs> <laughs> ja, kan ni på gatan? Jag visste det, var det inte okay. som man skulle veta gjorde ingen kunde. Ah, nej, det var ett steg för domedagen. Men det där, det där vi, ska, vi ska prata inom kommande avsnitt. Om folk som knullar på gatan. Nej, nej. Det där, vi tog, Domedagen och grejer. Aj, aj, aj. Okay, men, um, nej nej aj. Okej, men det, vad har vi kommit fram till? Alla har orror i sig. Och det handlar om att kontrollera appset det kontrolleras absolut det är en faktor som bidrar greener, vill... alltså är, även om man kontrollerar och som igår alltså, det kommer ut till slut alla får ändå reda på vad man har gjort det spelar ingen roll det varför smygat man bär genomstånden eller något det stämmer inte det, det stämmer inte Det har bara inte kommit ut eftersom man det kommer också don't <sklatt> no worry jag tackar göra då varför säger du att det inte stämmer för att man det här delen eller nej <sklatt> <sklatt> Men vad menar du att det inte stämmer att det inte kommer ut. Men Det beror på hur vilka, då, vilka du är med och vad du gör, förstår du. Alltså, är man, det finns en del som är, kan till exempel vara med flera grabbar i samma gäng eller samma ort ja, Men då kommer det, det ändå, ändå ut i det kommer, gänget. Det kommer ut, ja det kommer, kommer ut. Men alltså, mm. det, handlar om, ja, det handlar om att ändå du måste. Man måste placera sina kort i olika... Ja, men det där har man hört förut. En tjej hon håller på med, sen är från röda, sen är från gröna, sen är från blåa. Ja, exakt. Nej, men det är inte sådär heller. Men jag menar bara att det, alltså, man måste vara smart. Bara, ifall man verkligen... Det är klart en del grejer kommer ut. Men jag tror inte alls... men Det som är sjukande är varför man, man som tjej måste sitta och vara smart och planera vilka man kan hålla på med. och Inte att, att det inte ska komma en ut. Del... Medan snubbar går och gör vad de en vill. Del... Med vem men de en del killar är också smarta i planering. Speciellt när de har en brud. Förstår? Om de har en fruga eller om de har en, en flickvän. Då är de smarta i planering också. Hur för att det inte ska komma ut. Då måste vara det. Annars får de i sig. Mm, det kommer alltid fram. Jag håller med senare på Nej, här, det. Där alltså. kom alltid. Alltså, sanningen kommer alltid fram. Men sanningen, alltså din andra femma än, än alltså, någon som håller på med någon och det inte kommer ut, förstår du? Ja, men om man litar på varandra och sånt där då kanske det inte gör det. Men lyssna, kolla bara på oss. Varenda gång vi berättar, alltså det, det är inte ofta vi inte berättar, förstår du? Man jag ska inte säga till någon. Sen berättar man ändå för alla sina Men tjejer. killar är inte samma sak. Ja, jag har lärt mig, alltså en del grabbar, det finns en del, men inte alla, men då pratar inte om allt som vi är. Förstår du? Vi, vi vill veta. Vi är detaljerat. Ah, oh, alltså vi, alltså Gine, en del. Du, jag tror vi vet själva att det finns grabbar som inte ens nämner bruden. Förstår du? Alltså. Ja, det är sant. Så man, <laughs> alla bara dussar. Åh, han älskar inte mig. Men... <laughs> Så oh, det varierar ju. En del killar är barn och glappar käften direkt. Men ja, det är ju... Ja, ja. Men jag kan vara helt ärlig. Jag tycker också att alltså, vi säger berätta mycket för varandra. Ja, ja. Alltså det är sällan vi har hållit på med oss nu och inte berättat det för varandra. Förstår du? Mm, det är det. Så vi är lika mycket glapp med Mer var än vad grabbar är. Men igen, vi säger till varandra... Och sen så håll alltså det hålls ju inom gruppen. Ja, det, det, det är ju som ]iker. att ni får rösta och om grejer jag har gjort eller mm. någon annan har. Mm. Men så vet, vet man ju aldrig fall. har det, inte, det har väl hänt fall där kommit ut eller? Jag vet inte. jag kommer inte på något. Av någon av tjejerna. Jag vet inte. Jag vet på något. Känns som att det har hänt något men jag kommer inte på. Ja, det kan jo, jo, det har, det kommer men det, det, det kan vi ju ut, garanterat. Det det där kan vi absolut. Vad då vad då, då ser man. Det, det kommer ju komma ut snart du, nu, garanterat. Vi ska, ska det Alla alltså. Vi är ja. på det här. Det här måste vi klippa så. Alltså. Killas. Vad menar du? Du har inte outat någon och okay, om vi frågar dig vad menar du? Vi har inte sagt nej, någonting. du menar att äh... du menar att även tjejerna kan, kan läcka någonting som du berättar om någon kille eller whatever. Jag säger att jag får mig det, det kan ha hänt. Jag minns för det, är det för länge sedan, för Men... länge sen. Alltså du um... på någon speciell händelse för att man... Ja, ja, jag kommer inte att se den när i grön, det har varit många. Men, men, det men, men, men jag kom på en grej, vi kan inte prata om det här för vi vet aldrig vem som lyssnar Så vi, vi skrippar det här, känner jag Och går vidare <laughs> blir, är, är alla killar otrogna eller? Vadå? Är alla killar otrogna? Jag, jag börjar tro det, ja Grejen här, jag, nu efter ett tag jag, man har lärt sig, jag tänker så här nu jag ska, man ska dra alla killar över en kant eller kam eller vad fan det är, och sen säga att alla är skit förstår du men uh, det känns ju ändå att till och med bra kylalt är otroligt. Ja, du trust issues. <laughs> Drake sa det. <laughs> <laughs> <laughs> nej, men alltså jag vet inte. Man blir ju lite bitter när man hör om alla historier. Och du vet, folk med wifi-grejer, de går och ligger runt. Man blir så här. Men det är <laughs> inte otroligt. Ja, och laddade den. Nej, men <laughs> alltså, nej, faktiskt det där winter wifey, jag har varit summer wifey så jag bara, nej men, nej men, nej. Ja, men jag börjar jag förstå, förstå den här winter wife alltså, jag börjar förstå den, det börjar bli mörkt kallt där ute patetiskt tankar det där, fattar inte, sen det sommar då släpper jag sig någon gapar nej men nej. det känns ju som att nästan alla killar är otrogna så alltså, jag har när du adresskone med folk också förut alltså jag vet inte det... Ja, men det tjejer mycket bättre alltså det känns det känns, men det är för att jag har hört mer fall där killar är otrogna än vad tjejer är otrogna. Grejen också, alltså jag tror att om en tjej, en tjej är otrogen, det känns som att hon kommer bli för attached, förstår du? För en tjej hon bas med hjärtat. <laughs> <laughs> frutom skämma, då, frutom skämma. Ja, jag, lika, jag ska lägga en kraft på allt. Jag tänkte vad ska lägga en hjärta och själ där, alltså Det <laughs> <laughs> Nej men förstår du. Alltså det känns som att då... Jag förstår vad du menar för att en går inte och bara ligger en gång sen ingen mer. Och det är nästan, jag tycker nästan att när tjejer är otrogna är det nästan värre. För att de är otrogna mer med känslor. Och det är mer så här. de kan ha två pojkvänner förstår du. Det är inte så här en engångsgrej. Mm. Det det. Men jag tycker fortfarande att båda är lika äckligt. Alltså det är lika fult alltså båda två. Mm. Men eh, ja det är det. Det är därför jag menar att det, alltså, det kanske är bättre än. Jag ska inte säga att något no, är okej okay, men... men men om det ska vara okej okay, Då är det att en kille gör det utan För det känns så här. För hur killar är otrogna? De kommer alltid, alltid, alltid gå till, De går tillbaka till sin wife sin flickvän, förstår du För de har bara någon de, alltså, För dem, det är luft deras mm. det, Alltså det är luft Jag vet, men det är ändå äckligt Alltså jag, men, jag menar jag vet att eller är det inte en annan fem också mm. Det är den alltså det värsta är de här paren. Vet, de vet att de är otrogna. De håller ändå ihop. Ah, det finns ett sånt. Vet ni vilket är par jag menar? Men det jag de håller inte ihop längre. Men en var otrogen, andra var otrogen. De ah, var ah, ja, ja, ja. Det hela förhållandet de var otrogna mot varandra. Det är kärlek, förstår du. Det är att Det är Nej, nej, jag ah, vet inte, är, är blind, man är dum som min mamma brukar säga, kärleken ger människan en blind Ja, <laughs> uh, jag bara, ah, mamma, det är men Hur många gånger, förstår jag uh, uh. Ja, men ja okay, men okej, kärleken är blind Du vet, man förlåter och hittar dit och sådana grejer Men att sitta att acceptera Att en snubbe är otrogen gång på gång Och sen du är otrogen mot honom, vad är det för förhållande? Ja, alltså? mm. ah, jag vet inte Lyssna, sju kolla du ur snabbt Ja, ah, jag kollar ah. Men okej, okay, till det här eh, med tjejer som ska få ett vän och blir wicked. Ja. Jag vet alltså, inte, jag har inget bra exempel på det. Alltså. Vad? <skratt> <skratt> jag kommer inte på, något, här, inte på något speciellt. Jag kommer inte på något. Samlingar. Jag tänker på halva befolkningen, jag känner. <skratt> men, alltså grejen... Är... Nej, men visst. Alltså, jag har hört två månader. Man ska få två månader smet månad. Vet. Man ska få vara med sin kille eller tjej. Man lär känna varandra och sådär. Men sen, du måste, du måste tänka på andra. Du måste vara med dina vänner, din familj. <skratt> Men folk de De kör hela året ut Ja, alltså. ja det är det alltså Det är där jag svär ja, Det, är, det, det är ingen broder alltså folk de hugger en i ryggen Alltså jag håller med <skratt> Jag håller med två månader Men alltså sen börjar det gå, gå för långt mm, det är det. Men hur mycket kan man acceptera av sin pojkvän egentligen Alltså tänk om en pojkvän Alltså vad gör du det finns tjejer som har pojkvänner som säger till dem att nej jag vet att du ska omgås med de här, dina vänner de har horer. ska bara nej men alltså vi vill inte, vi, vi vill inte. Fattar du? Nej men alltså, om det är riktiga vänner då du kastar din kille. Ah, ja, ja, ja. Det. Alltså jag vet men alltså förstår du men vad, grejen är det jag inte förstår är att en kille vet hur det är när han haffar dig. Fattar du? Det är det jag inte fattar. Han vet... Alltså han vet hur du är, han vet hur du klär dig Han vet att du festar, han vet att du hinkar ja, Och sen han vill ändra på allting mm. sen Han haffar dig på klubben där och har kortaste klänningen, Han gör det till wifi han, han tar ja, allt, allt, allt, allt Sen han haffar dig, sen ni blir tillsammans En månad går, helt plötsligt han säger han tar Ta på dig strumpbyxor <laughs> Det kan vi inte göra. Jag har inte gjort det. Vad ska han ändra på det? Ah, det där jag läste något på Facebook och jag tänkte att det måste vara sant. Det var någon kille som hade lagt upp det så här. Ja ah, Men efter ett taget förhållande så börjar killen. Eh, han han, han, han, han älskar dig mer, men han, han blir mer orolig för dig. Och han fan, det är skyddande och grejer. Exakt. Och hela den där faderullen. Jag letade efter ett ord, Jag kommer kommit på det. Jag, jag ska ta fram ordboken. Nej, men alltså, och vet du? Alltså när, när man är med sin kille. Jag hör inte. Hallå. Jo, ah. Ah. Ah. när man är med sin kille. Då, då är det okej. Okay. Alltså är det okej okay då att ha på sig kort skol, om man är med sin kille, alltså med sin ah. partner? Är... Alltså vissa tycker att det är mer okej. Okay. Det är, ha, det är ha, du med han. Ah. För jag alltså, driver du med mig men men det där är också det där är dubbel på hög nivå. Also jag ska gå ut med mina ski kom som du att du ska ha strumpbyxor whatever. Jag ska gå ut med dig och säga ta på dig 96, ta på dig 50. nästa gång jag går ut med dig ska glöm dina bergen så det blir. Gör du det en kilometer bergins jag kastar dig. Så de man 96 byxorna du skit heja. Dubbel moral vad? Hu tang. Hu tang Ja vi hittar dem på K2. Alltså, oh <laughs> Jag har aldrig varit där. Jag höll mitt löfte alltså. Men, ah, med... men vi är svarta, Vi måste gå dit en gång i alla fall. Du vet. Eller hur? Man måste prova. Ja det är det. Nej men. Ja uh, oh ah, det är så. Killar är speciella. Men, uh... men, men det du sa med att okay, killen börjar bry sig om tjejen mer hit och dit. Och därför vill han inte att hon ska gå ut och festa lika mycket. Och ta på sig samma kläder och hit och dit. Jag tycker att alltså, det, det är dubbelmoral. Du träffade mig när jag var så här. Det var den personen du började gilla eller whatever. Och nu helt plötsligt vill jag göra om mig till... Jag vet inte Men tror inte någon... att han grabbar säger saker också? Att det är kanske är de som påverkar? Alltså det finns en del riktiga idioter. Alltså helt... Nu är det Alltså... Förstår ni, det är skämt för en kille. Om hans kompis kommer till honom och säger Lyssna, jag såg din tjej på krogen. Hon hade på sig skitkort kjol och... du vet, Top, liksom. Samma sak om uh, man har tjejer så säger din din pojke han är på han jag, sig, han jobbar inte ens eller någonting bara uh, då kommer vi gå till vad men älskling vi jobbar inte får, sluta uh, upp med det där med. Ja, men kom, vi, vi går till arbetsmeddelingen vi går dit Nej, men... Ja, men det är klart att vänner påverkar. Men, men... De har alltså, jag vet att vänner påverka. en de har, det har ingenting med dem att göra. De får ladda sina åsikter. Det alltså, de är skitriva vad ni säger. Alltså, helt ärlig. Ja, ni har sagt grejt men Jag har inte lyssnat. Jag kanske borde ha lyssnat. Men, det är... men, men man har inte lyssnat. Men det är det. man lär sig sen av sig själv. Förstår du? Det är så. Ja, ja man måste ju lära sig av sitt eget. Mm. Men alltså, en snubbe som lyssnar på sina kompsar och... Liksom ta deras åsikter för sina egna. Det är inget att ha. Hej då. Mm. Vadå? Bara för att hans kompisar säger hon i och hon så. Ska han sitta och kasta det eller whatever. Nej, nej, nej. Vi behöver människor Inga mer young cats. Inga boys. Förstår ja. du? Vi behöver män. Jag men Jag måste säga att dagens småbarn börjar se bra ut alltså. <laughs> Jag hittade 94 jag var Wow! When did you grow up? Ja, du, du har, men den där mentaliteten har du haft Sen du var av ah, Helt ärligt hon, hon börjar kolla på smågravarna i Grammy. Alla där ute är flera småbröder Lås in dem Nej, men Vad säger någon om en avrundning? Känns som jag har pratat lite för länge va? Ah, Jo, det blir jättebra det här Men vi kommer till roliga och viktiga grejer Nästa gång Nej, absolut inte. Det här är inte fråga Olle. Vi kommer inte bara ta upp sådana grejer. Vi kommer prata om väldigt mycket, eller? Hon börjar säga politik och grejer. Som ju. min mamma. Jag om politiken och mm. livet och sådär. Jag bara, ja, för, vi, för vi kan det. Låt oss Jag tror Reinfeldt kan vara med i programmen. Ja, Issa är redan med. Jag är redan med. <laughs> uh, nej, men uh, uh, det kommer bli väldigt intressant, yeah. tror jag. Mmhmm. Det hoppas vi på. Ja. Yeah. Men då, vi ses nästa vecka. <laughs> Over and out. Hej då. Hej då. Hej.